Spoiler warning. Vi förstör allt. Ja, välkommen till spoiler warning. Och uh, ja, hej. I natt så ska vi diskutera Batman. <laughs> Batman. Batman. Batman. <laughs> Batman. Ja. Ja. Tim Burton. Batman. Ja! Tim Burton's 1989 Batman. Den är ni. Mm. Ja. Men äh, Nikolaj. Äh, det här är ju en ja, vi. Mm, det här Är det ju en film från vår barndom. Det är det. Vi kanske inte borde ha sett den. Men det gjorde vi ju ändå. Så fuck That Shit. Men vad, vad tycker du om Tim Burton's första Batman-film? Ska jag tala ut från den nostalgi jag känner? Jag gillar den här filmen. Man talar från hur många gånger du har fappat i den. Ja. Nå no faktiskt. Äh, Flora oskulden. Kim, Kim, Kim, Kim. Basinger. Basinger. Eller man Basinger. Henne, be, ursäkta Basinger. Ja. Basinger. ja mm. Jag vet inte om jag skulle säga att jag. fan henne eller karaktären. Vicky Wales som sådär extra. Men hon Fil var ju men hon var ju till skillnad från kvinnor i många andra Batman-filmer inte alls särskilt oversexad. Nej, nej det var hon ju inte. Hon, var... alltså här och häpna hon var en journalist som försökt göra journalist Ja. Inte ja. kanske särskilt framgångsrik men man förstod men... i alla fall vad hon gjorde Hon var ju inte det bara så... där som många andra fagra möer i så här DC nonsens ja. bara som var där och puttade med tissen och som. Äh, för nu när vi vi vi shit. Ja, precis. Men, mm. men faktiskt alltså det är den film som ligger väldigt nära mitt, mitt hjärta. Den jag kan inte säga hur många gånger jag har sett den. Det är att vi räknar säkert 15 mellan 15 och 20 gånger mm. under under åren. Ja. Yeah. Den, den, den var tuff. Den var riktigt tuff när man var liten. Men håller den ju upp sådär jättebra idag. Alltså den har åldrats. Det, det har den definitivt. Men jag tycker att det som Batman så där, i allmänhet i de filmerna gör att det finns ändå någonting tidlöst över det. Alltså någonting tidlöst över just Tim Burtons stil. Amen. Ja, fast det är ju det att Man kan säga på ganska många filmer Liksom yeah. uh, Allt från Edward Scissorhands Till Beetlejuice de, yeah. uh, I vissa fall till och med som så här Big Fish och sånt Man yeah. kan som ändå se den här Tim Burton-grejen att liksom, yeah. Alltså han Jag tror inte han skulle kunna sova Om inte liksom Skuggor och liksom så här Vindflöjlar och liksom shit mm. och att, Liksom så här Creepy liksom. Som liksom Ghosts from the Porch. Shit. Yeah. Men alltså, det passar ju bra för den här filmen. Och liksom, det, det satt ju tonen för egentligen allt från kommande superhjältefilmer. Och en av mina favoriter är liksom uh, den här Batman the animated series. Exakt, ja. Ja. Värt du annars Om man liksom tänker. det här. Um, Uh, liksom det här, uh, det här teamet Som Daniel Elfman gjorde Till den här, så det är ju liksom ja. Det som de använder i Batman The Animated Series också Jo En jo, modifierad tror... version det är det. Jo, jo det, det har jag hört Ja. Mm. Alltså, jag hade faktiskt inte tänkt på det Innan jag nu uh, Såg den igen för, någon, för det här programmet Att uh, ja. För liksom jag tänkte just när jag hörde liksom den här orkesterskoren men här är det är ju exakt liksom Batman the Animated Series skoren. Ja, det väl inte så konstigt eftersom det var ju princip den här som inspirerade dem att göra det. Ja, alltså, det, det var ju faktiskt liksom det, det var ju i någon sedan var det ju väldigt oklart att skulle den alls göras den här, den här filmen. Var det var väl tio år så det var in production. Ja. Men... In, innan, de, innan de faktiskt sen lyckades ta steg att hej, låt mått, oss göra det här. <laughs> det ju, ja. Men... Ju... Skämt ja. att tänka. Men, men å andra sidan, liksom Batman hade ju fått ganska så här dåligt namn efter just den här tv-sären. Äh. Ja. Jo, jo, jo, alltså man, om man tänkte, om man var rädd att det skulle fortsätta på samma sätt. Alltså, visst, då annars att när de skulle promåta den här filmen så hade de i princip betala Adam West för att inte farty som liksom, så här kons och shit och liksom klä ut i, bad, ut i Batman, därför att de var rädda att det skulle skada imagen av den här nya filmen. Uh, Okej, okay. det hade jag inte hört om. Det har. Där kommer jag ihåg att jag har läst att, att människor var väldigt, i förhand väldigt missnöjda eh, över Michael Keaton som då, val att spela. Men det, var att, men det var ju mest för att de såg honom som en mer komisk från Framför ja, med som Beetlejuice och sådär under, ja. under bältet. Ja, exakt. Uh, det som var roligt med den här trailern till just den här 1989 mm. Batman Så ju att den här trailen var så populär Att tydligen så var det folk som Får biografen liksom Bara för att se trailen För den här filmen ja, De betalade in sig på en film så trailen och sen gick de <laughs> What's commitment? Ja men det är lite roligt så är det. Ja det, det är ju Men har du sett den här trailen för den här filmen? Faktiskt inte, inte nu, Nyligen Nej, Men jag vet att jag har sett den det... no, för, för sin tid var den ju nog ganska häftig. Och att det finns ju mycket ja. Med de här filmerna som lockade Jag menar, de har ju en, en lite all-star cast Men de hade ju Jack Nicholson, de hade Michael Keaton De hade Kim Basinger Billy Dee Williams Jack Palance um, ja. Och ja. Uh, Nej, no, det är extra roligt. No, men fucking Prince gjorde soundtracket i film. Mm. Det är ganska häftigt. Ja. ja. Det är det. Det nu. hade, det var ju det. De hade väl. Det här var väl en av de här filmerna som också Själva marketingen var fullständigt, sånt liksom ny. Mm. Så att de, sette hur de gjorde det. Och I vilken utsträckning. Ja, ja, Men alltså, de, de hade ju de hade ju desirade för att bli en succé. De ville ju, de ville ju göra en seriös och väldigt så här mörk Batman. Mm. Lite för mörk ja. så, så kommenterar ju många efter. Att mm. ja, de, var ju inte, ja. de var ju inte kanske helt ombord med. Till exempel om man jämför um, den här Batman med say, uh, Batman Returns. Så det fanns nog en mm. hel del våld i Batman Returns. Så, men den här yeah. första filmen var ju mycket mer grafisk än den andra. Att du ser ju till exempel nästan inget blod i den andra filmen. Äh, men den, den mm. första så fanns det ju you nog know, en hel del. Mm. Inte, som, inte så här over the top, men ändå som så mycket för att um, de hade ju, de ville ju ge den en, en mm. uh, exactly. sån här, no, men en, en lägre rating så att så barnen ja, ska, ja, kunna så komma, så ja. ska kunna komma, unga vuxna Ska komma så här ja. <clears throat> men. Ja. men Men, men där, där måste man ju säga att Det som Det ändrar ju på en av de här, ska det här gru, Grundpelarna För Batman Det är att mm. han inte dödar Det ändrade ju på Till den här filmen Men inte dödar han ju Någon i den här filmen Uh, hans uh, strid eller hans slagsmål uh, uppe i klocktorne mot den mörkhyade namnlösa henchmannen ja, no, sluta men... med att han liksom, faller ner hans, ja, han placerar huvud liksom, mellan sina fötter slår liksom, hans huvud fast i den där kyrkklockan och drar sen över honom så att han faller ner i, så att säga, i den här för det här torne men det var ju nog mer en liksom lite fight Av desperation Att uh, Han kanske inte Jag vet inte om det var det här medvetet han tog liv Av honom du är nog kanske mer att Well he was a big dude uh, Jack Nick Och yeah. så håll på liksom Do god knows what Med yeah. Kim Basinger där ute Så att han hade väl säkert yeah. på annat Men ja om man vill vara hält Som så här räka razzor jag liksom killed that kasta ner. Men det är killed at master kastarna när egentligen så kastain när honom kastain inom i klockan och klockan liksom gick sönder och så föll han. gick uh, det faktiskt till på det sättet. Jag kommer hur han smäller hur han smäller han hur han har sin klockan och sen kastar han ner honom. Jo, att sen smäller liksom honom engång mot den där klockan. Vad sa rämnade sen sen sen rohan övar. Ah, ja ja. Ja, no, men ja, men, men, alltså, men det, här, det här var ju som en grej Sen kan man ju fråga sig När Jack Napier faller ner I, i det där kemikalie Men han Så försöker ju rädda honom Han försöker ju häta upp den bara, fick, bara. Han ta, fick han tag i honom för att döda men, men vem vem det var det som jag tycker att det debatterades också att så fick han tag i honom men släppte. Ah, ja, men jag tror det är nog bara fanspekulation. Ja. Yeah. Jag menar, varför ska han göra något? alls alltså rädda honom om han sen bara släpper? Mm. Ja, det, är ju, det är ju det som är frågan. Men att... ja, det är ju igen spekulationer i så fall. Ja. Yeah. Visst är... Ja, men alltså, jag tycker mm. det är liksom, why the fuck? skulle man ens waste time att spekulära om någonting sånt. Det är ju som helst onödigt. Yeah. Ja. Men, men ja. Whatever. Det är ju mig om sagt, man ska döda varenda I filmen. Så. Ja, men det ska för... ju i princip bara vara punisher. I jo, men, något, men. Men nu är vi ju lite in på som så här Nolan-filosofiet. Liksom. Mm. Ja. Ja men... det stämmer det stämmer. Ja. Men, men okej, okay. uh, Jack Nicholson. Mm. Spelar. Jack Napier sedan joker. Mm. Ja. Hur? Jag vet inte, han så... jag gör det ju, tycker jag är en bra prestation. Där. Men, men det känns att det är Jack Nicholson. Men det är alltid så. att Jack Nicholson spelar Jack Nicholson i jag filmer med Jack Nicholson. Yeah. och att uh, till exempel inte ja, hur stor skillnad det är mellan say, Jack Napier i den här filmen och say, Jack Torrance i The Shining ja yeah. för det är Jack Nichols ja nah. yeah. precis uh, om man sen säger att, um, uh, att det är One Flew Over the Kukusnest mm. det är väl den ja Liksom, en sån film kommer man säga skillnad i Jack Nicholson. Ja Men han är ju ändå liksom det där riktus Green crazy man i alla filmer. Ja. Och att, ja. att, att, jag, jag undrar nog det är med bara att liksom, jag kan som roll passar bra att Jack Nicholson snarare att Jack Nicholson var jättebra som jag. Mm. Nej, det, jag kan jag hålla med om att det, det är något så att det först nämnde håller som det. Mm. Som det går. Ja. Men han var, han var ju också där för att, så att säga, dra mer intresse åt den där filmen. Mm. Där tillfan var ju en. Han, så att säga, han var ju också. No, man säga att han var det största namnet. Som mm. var med i filmen. Ja. Så. ja. Men, men alltså jag tycker jag. Jag har alltid gillat. Joker som karaktär Det gör alla Ja och, och jag tycker att Jack Nicholson gjorde det Gjorde det riktigt bra, speciellt jämfört med Cesar Romero <laughs> I, I den ursprungliga serien Så var det här ju liksom, För jo, mig men... här ju många många Stegtuffar <laughs> ja, men, ja, men, men å andra sidan liksom I den här gamla 60-tals-tv-serien så ja. hade du ju typ Vincent Price med, som typ The Eggman. Mm. Liksom, du, du hade som liksom så här helt säpe. Vill du säga som jag tror på King Tut eller någonting, och plötsligt står ja. alla och dansar liksom där, och alltid så här, ska till dans och shit. Om, om, ja. man, om man är som... Alltså, det är, ju, det är ju säpe och campy nu, när man säger på det. Mm. Men då var ja. det ju hända som... Men det, det var ju inte meningen om att vara fan, liksom, det var ju som liksom, sådär, don't take this too seriously. Det är ju därför då mm. liksom folk är ju, i allmänhet så är de sura på Joel Schumachers filmer och framförallt Batman och Robin. Ja. Yeah. Och är liksom sådär, jag menar, why? Att, att för meningarna var liksom Gothic och Grimm som liksom de här Tim Burton-filmerna. För de är ju ändå mm. liksom så här, Dark Fairytales, det är ju alla Tim Burtons filmer. George yep. Schumacher så var ju som Arnold, just have fun with it. Och liksom mm -hmm. Uma Thurman som sitter där oversexed with plants och so liksom Arnold Schwarzenegger så tycker du ska ge out! Jag <laughs> I menar liksom att, nej, nej, inte det, liksom min favoritfilm i världen, men jag förstår exakt vad den försöker vara, och det är exakt det den är. Mm. Så so, jag liksom heller I men, what's your problem? Ett problem är att de inte är liksom lika dark and broody men å andra sidan, liksom, fine. Att om man ska bara se på den här filmen för vad den är. Ja. Yeah. Uh, no, nu, nu måste man ju försöka se på den objektivt med moderna ögon. Ja. Yeah. Um, den är ganska crap. Uh, den är liksom, den här historien är simpel i bästa fall. Mm. Och uh, motivationerna för de flesta karaktärer är luddiga. Uh, yeah. Batman så är Batman Därför att filmen heter Batman Och det måste vara en Batman uh, yeah. Vi får aldrig riktigt veta Vad Bruce Wayne håller på med Nej, nah, nah, alltså den karaktären uh. blir, blir hemskt vag uh, Alfred är bara där Och liksom du Butler och stuff För att det ska vara en yeah. Alfred med Och jag menar jag Som typ rögar väldigt mycket på att varför vitt du lärde nu plötsligt när jag är i The game. Ah, alltså det, det där är ju den där andra punkten som man har var riktigt uppe in arms över att det tog en frihet med den där tolkningen. För som vi sa att Alfred skulle aldrig ha gjort det. Där. Nej, för det är just det där att liksom att man får som ungefär bilden av att jamen, han är liksom någon sån här uh, typ uh, arabisk mamma som: What you know, Mary! What you know <laughs> <Yeah. laughs> Men en kvinna är som att, hey, did you know he's the Batman? Om man är som, mm, you kind of failed at being the secret butler nu att du. That's a no-no. At, yeah. Plus att uh, Bruce Wayne's reaktion, liksom, so could you try to give some kind of a fuck here? Secret mm. identity, kind of ruin Och inte ju heller liksom Kim Basing så där liksom att, Holy shit, Batman, you're Batman Utan mm. är bara mm. ja. att, att, Alltså alla är otroligt coola med det Måste jag säga ja. Ja. ja, förutom då han sen står där Och ska skrämma livet av en, en Brottsling, för då är de ju nog Då reagerar de ju Och är rädda Eller ja. det. Ja. Ja. Mildly och. amused Mm. Och sen liksom att Jag heller liksom äh, Alltså Jack Nicholson Att jag gör liksom Hidastaf men, yeah. men Det är ju en att Det är nog som så random saker han gör mm. Att yeah. liksom Hans plan Men äh, Jag ska visa Gotham Hur bra jag är Men jag ska mm. sen förgifta dem Och jag ska yeah. förgifta dem Därför att för att alla behöver skratta. Men, ja, ja. Ja. men det är ju en sån här film att man måste som hela tiden som att ah, ja, men han gör säkert det där därför att Och, ah, ja, det där händer säkert så därför så ja. Men jo. igen liksom ja. lite show don't tell. Eller, liksom det, eller in this case even tell would be okay. Ja. Att, yes. ja. Mm. mm. Men, det, men, men det, det är ju det att, så att säga, filmen i sig, estetiken, äh, allt det här, det tyder på en mörkare och så att säga, mer mogen version av Batman. Ja men, bara den här nej, bara ja, men bara för att det är dark och gothic och det ja. finns gargoyler överallt, men ja. det ju inte den av vuxna. Nej, nej men, men sen har det en story som... Igen, äh, som Tagen egentligen ur, ur den här gamla serien uh... Egentligen, men liksom Jokern vill att alla ska skratta Och sen skrattar man för mycket Och så, oho, nu, nu dödar. de Egentligen ja. är det inte hemskt långt från Vad, en, från vad ett avsnitt i den där ursprungliga serien Skulle kunna haft med, med undantaget att där skulle inte någon ha dött Utan ni skulle bara skratta till att De har blivit så trötta att Jokern kan komma in och skäla alla pengar Typ Uh, men å andra sidan liksom, När jag såg den så jag hade faktiskt glömt bort Hur dum den här filmen var Att vad jag Alltså jag minns den var mycket mer där Egentligen Ja yeah. ah, Okej okay. För jag menar det är ju Det, är liksom, det skulle till exempel ha varit bättre Om man kanske fick in terroristaspekten i den, Som de sen återanvände mm. i de här Nolan-filmerna Liksom att ja ja men är hey, att nu så gasar vi stan om du i, om ni inte betalar mm. x miljoner dollar hit. Precis. Uh, men nu var det ungefär sådär att uh, no, men, använd inte hårspray och det då tillsammans så då blir ni crazy. Ja. Yeah. Yeah. Really. Thank you Batman for figuring that out. Ja. Yeah. Plus att yeah, man har right. sådär att no, men, alltså det är ju, eller det är väl den här Hollywood-grejen att The Joker he had a background in chemistry. Chemistry is the art of looking at stuff with chemicals in it. Och <laughs> sen liksom off-screen så har Batman kommit fram till att okej, får inte använda hårspray och det här tillsammans. blir inte crazy. Off the authorities. Awesome. Thank you, Batman. Well, in a newsflash the Batman has found... Oh, men har ni som inga kemister i resten yeah. av Gotham? Att <laughs> Det här är nah. svårt att figure out eller någonting. Mm. Uh, och att mm. och sen under sådär, liksom, det jag tycker om med karaktären Vicky Vale är att hon är inte är sådär oversext att hon måste typ ligga liksom och så där nästan visa trosorna i varenda scen hon är med i. Yeah. Men å andra sidan, hon är ju nog som världens sämsta typ journalist slash fotograf för att hon är ju som det enda hon gör är ju som att hon vandrar om från nästa sent till att Jokern stormar in. Plus att man är yeah. som att, hur många gånger måste Jokern buzz through your door innan du fattar, ja I men Vitto, maybe I don't go home, eller maybe I go to the cops, <laughs> eller kanske jag sitter och ruvar i liksom Bruce Waynes hemliga liksom fladdermusgrotta. <laughs> guess what, the Joker is coming. Att mm. så, det blir ju mer som sådär när han sitter för tredje gången i förbryter sig och kinappar nästan såhär. <sighs> yeah. Yeah, the, and then there be you Princess Peach. <laughs> <From Yeah. them. laughs> She's in another castle. plus up man or something like or yeah. so that, Batman, I'm I'm sure you have shit to figure out, but can't you figure out the basics first like that he's helt klart fokuserar på den här så maybe I don't know you should take her to safety maybe yeah. you know kunde vara fan. Sen då mm. så, är det så där så där. Sen undrar man liksom sådär. där alltså vad var till för liksom Caraxen Alexander Knox så alltså, han, han är han egentligen. Då tar han han han väl tänkt att vara någon så här comedic sidekick. Men han är ju inte särskilt komedik. Nej, han är ju inte. han är ju, ah. han är ju insamhet. Alltså det enda om tillfället är det att han liksom förstör väl och skickar iväg den där ena typ ballongen. Men det ska typ lika bra Batman. Att och att ja. annars så är han som typ bara där och liksom typ quote funny. Um, när liksom mm. För att ja. bra vicky väl med. Men som, varför bara ha vicky väl Varför vittar han där? Och liksom ja. det, ja. det, det Jag hatar när de har som karaktärer där som bara är där. Precis som jag tycker att typ Alfred är bara där, för det måste vara en Alfred där. Mm. Ja, uh, okej. Okay. Nå. No. Cool, mm. I guess. Maybe. Plus att mm. som, som, ja. Jack Jack Palance can't act for shit. Jag vet vad Jack Palance är dålig, egentligen. ja. Uh säger jag. Jag, jag, jag, kan, jag kan inte, jag kan inte säga för jag kan inte liksom minnas någon annan film där jag skulle ha sett honom. Jack Palance. Ja, jag kommer in att alltså, det står helt stilla. Ah, uh... <laughs> nej no, men, liksom han är ju liksom så här old school Hollywood. Ja. U uh... alltså, men att så men jag kan inte det är så. Bringa till minne någon film där jag skulle sitta honom. Uh, Men jag måste tänka nu då. Uh, vad var det med? Ja, uh, det varit ju... var Tango och en crash för mig? Ja, yeah. uh, City Slickers. Um... Yeah. Alltså, han är lite sån där att AJ är som där Jack på Men att Ja. det som jag minns är den best friend of our city slickers. Eh. Uh, ehm. Mm. Um, Har oh, Tango ingången cash. Ja. Yeah. Yeah. Men I don't know menar jag. Ja men he, he shows, shows up in the mold in the old this. det är ju det när jag ser den här är här är ju en massa Filmer, men... Alltså är det på Wikipedia? Ja. ja. Okej. Okay. Ja, det är ju en... Som sagt, här är en massa filmer. Men Jajon. igen, liksom, Inte... Ah! Och han var rösten för Lord Rothbard i The Swan Princess. <laughs> <laughs> I'm sure he was. Yes. Men... <clears throat> men inte så här... Vissa av de filmerna har jag sett. Men så att jag skulle kunna placera nu att ah men han spelar den här rollen nej, nej. alltså han, han är he is a mystery if you say ja yep. nej men han And är liksom old Hollywood men man är som säger att han är som... Eller, man säger att han är really really acting yeah. det är inte som sådan effortless som några andra har. men mm. nog om Jack Talans Um, men man, man måste ju igen, det känns, alltså nu, nu säger jag ju med väldigt moderna ögon. Ja, jag minns när man såg den uh, när man var yngre. Den var väl jättebra ja. för det var ju liksom Batman-lolla. Och han var ju, alltså då var det ju häftigt, alla fight-scener. Mm. Och då tyckte man att liksom ja. jag kan vara oteckad liksom att då. Ja. Ja, alltså Det var en riktigt bra 80 talsrull Ja, jo, och den, den ändrar ju på hur man så på sen. En blockbuster. Mm. Det den, den nämns ju att just Danny Elfmans musical score var ju också någonting som man inte hade, hade hört. Tidigare. Mm. Det var så mycket det var så mycket nytt som den här hämtade med sig. Mm. Att så att säga, på, det, på det sättet så har det ju haft en, en, en stor inverkan på alltså nå den, på en barnbrytande film. film och den banar ju vägen för uppsvinga i superhjältefilmer ja, precis att nu mycket av de moderna superhjältefilmerna vi har idag som som har mycket att tacka till den här Tim Burton's Batman ja, det har det det har det, absolut men, men liksom den var ju och ganska in uh, just den här stilen i den som var ju väldigt influerad uh, av liksom Noah, Alan Moore och Frank Miller. Yep. Att, och det var ju en liknande influens som just till exempel den här Batman animated Series stod. Så att du hade liksom lite det här. Uh, om vi säger att. Uh, Men. Tonen var väl kanske lite Frackmiller och var kanske mm. lite Alan Moore. Eller, jag tänker ju just på det här The Killing Joke då, sådär. Ja. ja. Men just den här liksom Dark Knights Returns, så är ju mm. helt klart liksom main influence för liksom just hur han ser ut och han beter sig. Även om liksom ja. Keaton, som vi inte egentligen har diskuterat särskilt mycket, att mm för det blir ju lite så i de här Batman-filmerna att liksom hans presence, både som Bruce Wayne och Batman, är ju väldigt light. Mm. Att man får som verkligen inga starka intryck av honom. Nej, men han gör han gör ändå tycker jag Batman delen, tycker jag bättre, än vad han gör den här, som Bruce Wayne. Mm. det nånting, alltså, han verkar han, han, han var lite för så här, alltså, så aloof, tycker jag i, i, i hans porträttering av Bruce Wayne. Mm. Nej no, men men ja, inte vet jag. jag tycker nästan tvärtom liksom Bruce Wayne okay. var ju där man på något vis såg den här sårbarheten i Kitten. Eller det var ju där han faktiskt yeah. som spelar en roll. Att Batman så är ju till sin design att han är ju som på något vis tyst och, arg, och som går runt och ger folk käften. Um, yeah. och käften. Och det här var det som att kanske det är part av den här grejen som gör honom lite menacing så där. Um, men, um, men alltså jag om man jämför med som senare uh, mm. versioner av Batman. Ja, yeah, alltså. So du menar uh, Kill mer George Clooney så Christian Bales. Ja. Eller Ben, ben Flex för den delen ja. Ja nog. I guess we have to wait and see. Ja. Uh, men attil of... well, man tycker jag på något vis visa, den Batman av de här som hade. Uh, ska vi säga, med som så här trovärdigast så här dynamik mellan Bruce Wayne och. Um, och Batman. Yeah. George Clooney var den som kanske hade mest roligt. Ja. Um, yeah. Och. Uh... Nå. No. Help me out. Christian Bale. Thank you, Christian Bale. Uh, mm. Så. So, han är ju som. Typ bara liksom rage monkey. Mm. Nej, nej ja. ja, alltså där är, där är ju ja, Batmans främsta främsta grej är ju att han är i där <laughs> ja. ja, men han är liksom typ nästan lika dum som nya Bond Ja <laughs> äh, Men ja, World's greatest detective, ja mm. Ja, kan nog slå han <laughs> Ja Slå sig fram till svaret Nu är det liksom lite för sen för då glömmer jag alla namn What's that faggot snöja? Uh, you, var yeah, jag ja. jag får jag bara. Den här gorillan som spelar nya band. Daniel Craig. Ja, thank you. So, a bit of waste of space. Some, some, mm. Ja, du, du är någon bra detektiv liksom. Du vinner för du kan fucking slå och boxas bättre än alla andra. Jeju. Yeah, mm. Well done. Uh. Okay. Men där så räddas man ju att det faktiskt finns en bra story och att Nolan är en bra historieberättare. Mm. Inte in, för att Christian Bell gör ett dåligt jobb, men att det känns som att inte har hade så mycket arbete med heller. I man mm. Men! Mm. Men det lämnade Michael Keaton. Yeah. Och att jag vet inte riktigt var placerar han. För att man, får som, man får som aldrig något riktigt grepp om Bruce Wayne och liksom. Och äh, man får som inte heller kanske som sådär jättebra um, liksom fokus på den här Batman. För att mm. bat Batman i den här filmen är väldigt reaktiv. Ja, ja. Inte så är man egentligen planärer någonting utan han sitter där hemma med Bruce Wayne och sen så, I guess, så är någonting på tv. <laughs> och mm. sen i nästa sen... Så, så ser Bat-signalen. Den, fan, den fanns inte för att sluta Av den här filmen faktiskt ja, ja. Okay, då. Mm -mm. Uh, och, och sen så mm. Så dyker han upp I något fordon Och så är det dags mm. att börja smiska rumpa Och att liksom mm. Sen är det ju lite roligt att jag vet att det är som någon mellanting att vi försöker göra det häftigare så att alla gadgetsen har det väl häftig, Men ändå lite roligt när han börjar liksom fara runt på linor och hålla på det för att mm -hmm. i, med moderna ögon så är det som så tönt ut. Det är som bara ett steg upp från den 80-tal-serien och han med säga, I'll use my bad pogo stick. <laughs> Ja. Men, sen, men sen så får man nog bli en ofullig skratta typ, han kan ju så inte använda typ en spelare eller någonting så det är som mm. lite en liten battle logo Och sen är det som att jag är Bruce Wayne. Liksom, yeah. seriously, <laughs> how vain are you? <laughs> liksom. <Sen laughs> man så man typ, snida en battle logo typ överallt. Och man, mm. whatever. Ja, men, men, men så att människor inte skulle tappa tappa liksom det här den röda tråden. Jo, jo, men det är ju därför att som jag som jag liksom blev liksom lite som liksom liksom liksom Will you faggots please shut up när då vi som okay. håller på med Joel Schumacher och han har liksom så att säga att du när bat men betalar med sig sitt bat credit card. Ja, och jag sitter i min soffa för att förstå liksom att ja men guys den kritik den parodie. Mm. Och folk sitter där och tar det och säger så Åh, hur kan man ha kreditkort men, äh, men det är helt okej okay. att han ställer sin lilla böglogo på alla liksom fucking sin tandborste <laughs> Och det är, så, det är inga problem Men det är som att oj nej, vi kan det kreditkort blev det jättemycket så homo homobashing igen men Han sätter sin lesbiska logo på fucking allt han har Att det är så... Så det är helt otroligt vad liksom folk tycker är okej okay Och som på Det är exakt samma shit yeah. Men det är som sådär att folk fattar inte är för fem pennar Det går som Åh en... Alltså Oh my god mm. Men ja. äh, Men för att börja Avrunda det här ja. kanske Eller har du någonting att säga om de här Not, jag, jag hade tänkt med Att man skulle kanske gå till den här Slutet Ja på filmen, så att säga, det den, den, den slutgiltiga, the grand finale, där, mm. och, och lite fundera kring det, att va, vad man tycker om det, så här, mm. hur många år det nu blir, snart 30 år efter, ja, efter att är gjort. Ja. Så, ja, det var det jag tänkte att man lite skulle fundera kring. Mm. Ja, att om man ser att där är, det är ju inte oerhört i Batman-filmer att fienden dör i slutet. Det är det ju inte. Have you ever danced with the devil in the pale of moonlight? Mm. Um, det är ganska roligt med, med, med Keaton som Batman, annat, yeah. när vi ändå talar om 28 år senare. Yeah. Uh, jag såg ju den här Spider-Man Homecoming för någon dag sedan. Ja. Och där har du ju, ju Keaton som uh, Vulture. Ja, yeah, precis. Och, och liksom att han gör jättebra ifrån sig, men att man där och tänker, damn Batman, you got old! Ja. <laughs> <laughs> yeah. för, för det är väldigt vet när man säger liksom, för jag kollar nu liksom just den här filmen, mm -hmm. i princip dagen innan jag kollar Spider-Man Homecoming just då. Ska den i det nu programmet? Uh, och vi reviewar ju Spider-Man um, Just för inte så länge sedan Så yeah. det, är, det blir väldigt weird när man säger de här Sida vid sida mm. Ja, ja faktiskt Det är ju Det, är ju. det är och sen, som påminner som att tiden går framåt <laughs> no, Som vi, som vi sa Spider-Man alltså, Det är ändå lite funny att man, The Birdman spelar Vulture <laughs> ja jag ja, alltså det ja <laughs> ja. Men. Ja, ja men det, det är ju en sån där vad ska vi säga metafilm på tal om så, här, info, så är införs mm. så liksom bara den här traditionella battlegonen liksom, en gul ja. bakgrund med såna grejer visst att det var ju som det den här filmen som där specifikt skapades Ja, ah, I did not know that mm. Nå, innan var den inte som så väldefinierad. Men i och med den här filmen så blev det så. That, that's the Batman-logo. Okej. Okay. För de ville ha en klar sån här logo med. Ja, ja precis. <skratt> ja. Ja, det, man måste säga att det har lyckats. Ja. Då är det ju den man tänker Batman. Så nu är det ju den där logon. Det det. Ganska långt som, som liksom är fast etsad. Jag skulle vilja påpeka i slutet av den här. Helt i av filmen Efter att Joker då har, dimper ner med den där gargoylen fast i foten mm. Så jag kommer ihåg att jag tyckte att Första gången jag såg filmen så tyckte jag Att det var, det var riktigt så här unnerving Att se eller höra det där skrattet som gick på en loop Mm när, ja, när den liksom, där grejen i fickan. Ja, precis. som Det aldrig blev riktigt klart att vad var det? Mm. det ja, kommer jag ihåg att jag läser liksom att första gången jag såg det. Mm. Som, ja. Sån liten. Kul, mm. oh, Ja. Ja, plus att <laughs> you wouldn't hit a guy with glasses, huh, would you? <laughs> men för kära då var det var också det fick mig att skratta men som jag menar som man alltid tänkt var liksom där i slutet liksom att att när du var i en sån kant jag kan kommer du en gång och få liksom piska av Batman men ja. här här får du dumis ja. och så såg man yeah men man satt som hela tiden ja men liksom kast nära någon eller något så han är på käften för att liksom vad som alltid som att när han lyckades kasta folk ut över kanten och liksom stå och på henne såhär, oj vitt, vad är det dålig Batman! Du är så dålig! Who knew that would happen? Me! <laughs> ja. Och um, ja. Det var ju uh, sen så började jag att tänka, det, det kommer det kom ju en massa sådana här uh, eller liksom just det här att, att spel baserade på filmer. Så det, det var ju yeah. nog ett fenomen innan här. Men jag minns, jag minns alltid det här Batman-spelet uh, till, till vanligt Nintendo. Okej. Okay. Uh, och att, Alltså det var, det var ett riktigt bra spel dessutom. Så det var ju gjort av uh, liksom Sunsoft och liksom musiken till det här helt sådär ikonisk Ja. Du, du, du, du, du, du, du, du. Att ja. Jättebra. Mm. Så har jag sagt det. Ja. ja. Även om liksom de tog nog verkligen friheten med liksom vad som hände i <laughs> filmen. Ja, jo, jo, men ju, men det är ju klart liksom. För jag men jag måste... minns nu varför jag tog upp Exakt det där för att jag ville säga att sluta på det spela spoiler. Så är ju att äh, <här> ja. Där tar faktiskt liksom, för i, i sista banan som var shit när man var typ 9 så var så skulle man som så här hoppa upp i ett klokdon när allting typ fittades ungefär. Och kom du upp så hade en jättestor fight med, uh, med typ en riktig så här asshole av en boss. Och sen mm. när du hade spöden så då fick du äntligen slås mot Jocken mm. Och jag var en riktigt fitta. Men sen om du spör honom Så då slutar basically Det med att liksom Batman hör honom i kragen Och så Now you will dance with the devil in the pale in Och så har man som en sån där liten Nintendo När han som kastar när honom Han kastar ner honom Och sen så ja, föll han ner och så dog han Och jag vet inte på något vis hade det där alltid blir standarden Till och med i idag fast jag sett filmen Och vet att, liksom att det var inte riktigt så det så. Blev jag alltid förvånad Men alltså var inte Batman blir fitty Och kastar ner honom Aj, nej, det var en Nintendo-spel. Och man måste nog säga, no, ja. det är ju någonting där Nintendo-spel blir med kanon än själva filmen. Mm. Filmen mm. som ändå hade den typ no, 35... 35 miljoner dollar budget. Men ett mm. litet krappspel till 8-bits Nintendo, det, det blir din kanon. Ja, jag har det. Det är liksom power of video games. Jeesu. Men nu, något mer att säga om <laughs> Batman, eller Batman. Nikolaj är Ja, just så. Ja. Jag tror ja. att Batman ska hålla med. Ja, ja no, som, som jag, Batman brukar säga. But I am the night and the night is fabulous. <laughs>